Стівен Кінг, цикл темна, вежа, книга шоста, пісня Сюзанни. Три. Роланд перехопив погляд чоловіка у фланелевій сорочці і черкнув ребром долоні собі по горлу. Джон кивнув і одразу відпустив пружинний важіль на рукоятці штуцера. Чіп, хазяїн на універсаму, стояв тепер на землі біля естакади з дуже посірілим, там, де воно не було вимащене кров'ю, обличчям. Роланду подумалося, що той скоро зомліє. Невелика втрата. Джеку! гукнув стрілець. «Джек Андоліні!» Та як він вимовляв це італійське прізвище, варто було чути. Чітко і водночас невпевнено. «А ти старший брат красунчика?» перепитав Андоліні радісним голосом. І доволі зблизька. Роланд розраховував, що той уже перед самою крамницею. Можливо, на тім самім місті, де були оприявнилися вони з Едді. Він не вичікуватиме довго, перш ніж зробити наступний крок. Місцевість тут сільська, але все одно навкруги є люди. Стовп чорного диму від перекинутого лісовоза вже, напевне, привернув чуюсь увагу. Невдовзі тут завиють сирени. — Гадаю, ти можеш вважати мене його старшим, — промовив Роланд. Він показав рукою на револьвер у Едді в руці. — Тоді на комору. «Потім на себе! Чекай мого сигналу!» Едді кивнув. «Чому б тобі не прогнати його, мій Аміго?» «Мій друже! Наші справи тебе не мусять стосуватися. Я візьму його, а тобі дозволю піти. Саме з красунчиком я бажаю потеревенити. Його відповіді на мої питання подарують мені задоволення». «Ти неспроможний нас узяти», – приязно заговорив Роланд. «Ти забув лице свого батька. Ти мішок лайна з ногами. Твій татусь – чоловік на ім'я Балазар, і ти лижиш його брудний зад. Всі це знають і сміються з тебе. Погляньте на Джека, – кажуть люди. Від цього сраколиства він стає ще гидотнішим. Пауза була недовгою, а тоді маєш гидкого рота, містере. Голос Андоліні звучав спокійно, але з нього вивітрилася вся та фальшива поблажливість, весь гумор. Але ж ти знаєш, що говориться в письмі про дрючки й каміння? Натяк на біблійне побиття за фальшиве проповідництво. Звіддалік почулося виття першої сирени. Роланд кивнув спершу Джонові, котрий уважно стежив за ними. А тоді Едді. Скоро, означав цей кивок. «Джеку, Балазар будуватиме свої вежі з карт ще довго після того, як від тебе не залишиться нічого, окрім кісток у безіменній могилі. Деякі мрії втілюються, але не твої. Твої мрії – лише мрії». «Замовч! Чуєш, сирени? Твій час майже ми...» «Вай!» – крикнув Джек Андоліні. «Вай! Схопіть їх! Мені потрібна голова цього старого мудака! Чуєте мене? Я хочу його голову!» Чорна куляста річ окреслила гліниву дугу. Пролетівши крізь діру, де перед тим були двері з написом тільки службовці. Чергова граната. Роланд на неї й очікував. Він вистрелив раз від стегна, і граната вибухнула в повітрі, перетворивши непевну стінку між коморою та їдальнею на зворотний вихор убивчих осколків. Наслідком були крики здивування і болю. — Час, Едді! Заволав Роланд і почав стріляти в дизельне пальне. Едді приєднався до нього. Спершу Роландові здалося, що нічого не вийде. Проте врешті лінкуваті брижі блакитного полум'я з'явилися у центральному проході і зміями поповзли в напрямку колишньої задньої стіни. Слабенько. Боги, як же йому хотілося, щоб тут було те, що вони називають бензином. Роланд відкинув барабан свого револьвера, витряс порожні гільзи собі на чоботи і перезаряджався. — Праворуч від вас, містера! — промовив Джон ледь не байдуже, і Роланд упав ниць. Одна куля прошила простір, який він щойно займав. Друга цмокнула кінчики його довгого волосся. Він встиг вставити тільки три набої у свій шестизарядний револьвер, але й цих було на один більше, ніж він потребував. Двох гончаків відкинуло назад, обох з однаковими дірками в лобах, точнісінько під лінією волосся. Черговий пришалепок вискочив за рогу крамниці з боку Едді, тільки щоб побачити, як Едді чекає на нього з усмішкою на скривавленому обличчі. Він ураз кинув пістолет і почав піднімати руки. Едді пустив кулю йому в груди, раніше, ніж його руки досягли висоти плечей. «Він навчається», – подумав Роланд. «Помагай йому, боги, а він таки добре вчиться». «Щось горить поганенько, як на мене, хлопці», – промовив Джон і подарся на естакаду. Крамницю було ледь видно, крізь дим від відбитої гранати, але кулі не переставали крізь нього летіти. Здавалося, Джон їх не помічає. І Роланд подякував Ка за те, що на їх шляху трапився цей чоловік такий стійкий чоловік. Джон дістав з кишені штанів якусь сріблясто примокутну річ, відкинув її кришку і, крутнувши пальцем коліщадку, видобув з неї добрячий пломінь. Цю племеніючу коробочку він підкидом шпурнув у комору. Навкруг неї, в момент зі звуком фуф спалахнув вогонь. «Що з вами таке?» – заверещав Андоліні. «Взяти їх!» «Ходи сюди і візьми сам!» – гукнув Роланд, водночас смикаючи Едді за холошу джинсів. Джон задом зіскочив із завантажувальної естакади і поточився. Його підхопив Роланд. Саме цей момент Крамар Чіп вибрав для того, аби зомліти. З ледь чутним стогоном, що нагадував радше зітхання, він завалився вперед, навсіяну сміттям землю. «А вже ж, давай, ходи но сюди, дражнився Едді. «Давай, красунчику!» «Що таке, красунчику? Не посилай пацана робити чоловічу роботу. Ти таке колись чув? Скільки ти мав при собі ділових? Дві дюжини? А ми все ще тримаємося. Тож, давай, іди сюди і зроби все сам. Чи так і будеш сраку лизати Балазарові решту свого життя?» Кулі щорясніше полетіли крізь дим і полум'я. Проте бійці в крамниці не виказували зацікавленості в тому, щоб кидатися крізь наростаючий вогонь. І у бабіч крамниці теж не з'явилося жодного. Роланд кивнув Едді, показавши на його праву гомілку, де зяла дірка. Едді у відповідь показав великий палець, хоча нога в нього під коліном помітно потовщала, опухла, і під час рухів у нього хлюпало в чоботі. Біль перетворився на постійне ниття, що, здавалося, живе в єдинім циклі з биттям його серця. А втім, йому дуже вірилося, що кістка залишилася цілою. «Можливо», – казав він собі, – «саме тому, що мені хочеться в це вірити». До першої сирени приєдналося ще дві чи три, і вони наближалися. «Уперед!» – вирискнув Джек. Чулося, що він уже на межі істерики. «Уперед, довбані страхопуди! Взяти їх!» Роланд подумав, що рештки харцизяк могли б атакувати їх дві хвилини тому. Ну, може, навіть ще секунд тридцять тому, якби Андоліні очолив їх особисто. Але тепер перспективу фронтальної атаки закрито. До того ж, Андоліні мусить добре розуміти, що якщо він поведе своїх людей з обох боків крамниці, Роланд з Едді познімають їх. Немов глиняних пташок у тирі під час змагання на ярмарку. Йому залишалася єдина дієва стратегія: облога або довгий обхід з флангів через ліс. Але Джек Андоліні не мав часу на жоден з цих варіантів, та й залишатися там, де є, теж було проблематично. Скажімо, тоді йому світить знайомство з місцевими полісменами або ж з пожежниками, якщо вони з'являться першими. Роланд смикнув до себе Джона, щоб тихо йому прошепотіти. «Нам треба зараз же звідси вшитися. Можете нам допомогти?» «О, а вже ж, гадаю так!» Вітер перемінився. Повіяло протягом крізь розбиті передні вітрини універсаму. Тим місцем де ще недавно стояла задня стіна і крізь задні двері. Дим від дизельного пального стелився чорний, маслянистий. Джон закашлявся, відганяючи його. «Ходімо за мною, та швидше вирущимо ногами!» Джон поспішно рушив засміченим заднім майданчиком крамниці, переступив через розламаний ящик, прослизнув між поіржавілою сміттєспалювальною піччю та купою ще гіржавіших деталей якоїсь машини. На найбільший був напис, який Роланд уже зустрічав у своїх мандрах – «Джон Дір». Роланд з Едді йшли задом наперед, прикриваючи Джонові спину, кидаючи короткі погляди собі через плече, щоб не перечепитися об щось. Роланд ще не зовсім втратив надію на те, що Андоліні зробить останній ривок. І він зможе його вбити, як одного разу вже був це. На березі Західного моря це було. Аж ось він знову вигулькнув і не просто повернувся, а на десять років молодший. «Тоді як я», – подумав Роланд, – «почуваюся щонайменше на тисячу років старішим». Проте це не зовсім було правдою. Так, він зараз страждав, нарешті від хвороб, на які природно мусить очікувати літня людина. Але він знову мав катет, який мусить захищати». І не просто такий собі катет, а складений із стрільців. І вони надавали такої свіжості його життю, на яку він ніколи сподіватися не міг. Знову для нього це щось значило. Не сама тільки темна вежа, а все оце. Отже, йому хотілося, щоб Андоліні показався. Він мав надію, що якщо вбити Андоліні в цьому світі, той так і залишиться мертвим. Бо цей світ був інакшим. У ньому присутня якась вібрація, якої нема в інших світах, навіть у його власному. Він відчував її кожним своїм нервом і кісточкою. Роланд подивився вгору і побачив саме те, на що очікував. Хмари пливли вервечкою. Поза межею безплідного ґрунту стежина вела до лісу. Її початок було позначено парою величеньких гранітних брил. І тут стрілець побачив тіні у формі гриб'ячих хребців. Вони були хоч і нечіткі, та все ж вказували в одному напрямку. Щоб їх побачити, треба було передивитися. Але раз побачивши, їх уже ні з чим не сплутаєш. Як і в тій версії Нью-Йорка, де вони знайшли порожній мішок на пустищі. І Сюзанна побачила бродячих мертвяків. Цей світ був справжнім. Тим, де час завжди біжить в одному напрямку. Можливо, їм вдасться, якщо вони знайдуть двері, перескочити в майбутнє. Як це, на його переконання, зробили Джекі Калаген. Бо Роланд теж пам'ятав той вірш на паркані. І тепер його зрозумів. Принаймні, його частину. Але тут їм ніколи не повернутися в минуле. Це був реальний світ. Той світ, де рахунок накинутих костях, залишається назавжди. Світ найближчий до темної вежі. І вони все ще перебували на шляху променя. Джон вивів їх на стежину до лісу і повів нею швидко, подалі від стовпів густого темного диму і гвоття сирен, що неухильно наближалося. Чотири вони не пройшли і чверті милі, як Едді побачив між деревами сині полиски. Стежка була слизькою від опалих соснових голок, а коли вони дійшли до фінального спуску того, що вів униз, до довгого, вузького, захопливо гарного озера, Едді побачив, що хтось побудував тут березові поручні, а потім коротку гадку, що видавалася у воду. До гадки було прив'язано моторного човна. Це мій, сказав Джон. Я на нім приплив по закупи і трохи собі щось з'їсти. Не чекав ні на який клопіт. А натомість отримав, промовив Едді. А тож, це таки правда. Обережніше тут наприкінці, якщо не хочете з'їхати на дупі. Джон жваво спускався схилом, тримаючись за поручні для рівноваги, і радше сковзав, ніж крокував. На ногах у нього були старі, стопнені робочі чоботи, що виглядали б цілком своїми у серединному світі, подумалося Едді. Він ішов слідом, обережно наступаючи на поранену ногу. Роланд був замикаючим. Позаду них раптом щось вибухнуло. Різко і лунко, мов перший постріл потужної гвинтівки. Або набагато гучніше. — Це певне чипів пропан, — промовив Джон. «Благаю, прощення!» – перепитав Роланд. «Газ!» – спокійно пояснив Едді. «Він має на увазі газ!» Атож, пічний газ!» – погодився Джон. Він ступив на свій човен, ухопився за стартерний шнур Евінруда і смикнув. Двигун – невеличка надійна швейна машинка на двадцять кінських сил, завівся з першого оберту. «Давайте, залізайте, хлопці!» І робімо звідси драла, буркнув він. Едді ступив у човен. Роланд на мить затримався, щоб тричі клацнути собі по горлу. Едді вже був бачив, як він поробляє цей ритуал перед тим, як перетнути відкриту водойму, і тоді загадав собі розпитати Роланда щодо цього. Нагоди так і не трапилося. Перш ніж питання потрапило йому на уста, між ними прослизнула смерть. 5. Човен рухався плавно і граційно, як будь-яка моторна посудина, наїжджаючи на власне відображення у воді, під літнім небом, найпрозорішої і сині. Позаду них цю синяву забруднювала хмара темного диму, здіймаючись вище і вище, неквапом розносячись у шир. Десятки людей, здебільшого у шортах або купальних костюмах, стояли по берегах цього невеличкого озера, обернувшись у напрямку диму, приклавши долоні дашками до лоба проти сонця. Мало хто, якщо взагалі були такі, помітив, як повз них спокійно проплив скромний моторний човник. — Це озеро Ківейдін. На той випадок, якщо вам цікаво, — сказав Джон. Він показав рукою вперед, туди, де у воду видавався інший сірий причал. Поряд з ним містився невеличкий акуратний елінг. Білий зеленого кольору окантовкою і прочиненими воротами. Ще звіддаля Роланд з Едді побачили, що там погойдуються на прив'язі каное і каяк. «Мій елінг», – додав чоловік у фланелевій сорочці. Його вимову майже неможливо було б відтворити звичайними літерами. Ця фраза прозвучала приблизно як міу у Елін, але вони обидва його чудово розуміли. Схожим чином розмовляли мешканці Каль'ї. «Має доглянутий вигляд», – сказав Едді. «Головно, аби сказати хоч щось». «Еге, а тож", погодився Джон. «Я про все тут баю, за всім доглядаю, подеколи теслярую. Щоб то був за бізнес, аби я мав тут якесь розвалище, еге ж». «Та тож", посміхнувся Едді. «Мій дім десь за півмилі від берега. «Звати мене Джон Каллем!» Він протягнув праву руку Роланду, другою продовжуючи тримати курс човна прямо від стовпа диму і в бік елінгу. Роланд протис простягнутою йому руку, котра виявилася приємно твердою. «Я Роланд Дескін з Гілеаду. Довгих днів і приємних ночей, Джоне!» Слідом Едді простягнув свою руку. «Едді Дін з Брукліну. Приємно познайомитися». Джон поручкався з ним доволі легко, але уважно переглядаючись до Едді. Коли вони роз'єднали руки, він спитав. «Юначе, щось оце саме зараз трапилося? Щось же трапилося, хіба ні?» «Не знаю», – відповів Едді. Не цілком щиро відповів. «Ти давненько не навідувався до Брукліну, синку, хіба ні?» «У мене нема диплома Моргаузу», – промовив Едді Дін, – а тоді з коромовкою, щоб встигнути. Мія замкнула Сюзанну. Замкнула в 1999 році. Сюзі може дістатися Догана, але то марнота. Мія відімкнула пульт керування. Сюзі нічого не може зробити. Вона ув'язнена. Вона... вона... Він замовк. Якусь мить усе здавалося таким ясним, як сновидіння в момент пробудження. А тоді, як дуже часто трапляється зі сновидіннями, все розтануло. Він навіть не мав упевненості, чи це дійсно було послання від Сюзанни, чи просто спрацювала його уява. «Юначе, щось саме зараз трапилося?» Отже, Калем також це відчув. Отже, не уява. Якийсь різновид доторку, радше за все. Джон зачекав. Але оскільки Едді мовчав, він звернувся до Роланда. Ваш друг часто поводиться так дивно? Не часто, ні. Сей, містере, я хотів сказати. Містере Калем, дякую вам за допомогу в той час, коли ми її потребували. Я вам дуже-дуже вдячний. З нашого боку було б вельми нахабно просити ще чогось, але... Але ви сподіваєтеся. Я так гадаю. Джон замовк на хвильку, спрямовуючи точніше курс човника у навстіж прочинені ворота невеличкого елінгу. На думку Роланда, вони будуть там за п'ять хвилин. Якраз слушно, вирішив він. Він не мав нічого проти поїздки на цьому тісному моторному човнику. Навіть попри те, що той низько занурився у воду під вагою трьох дорослих чоловіків. Але озеро Ківейдін здавалося йому занадто відкритим місцем. Якщо Джек Андоліні або його наступник, якщо Джека приберуть, добре порозпитує достатню кількість роззяв на берегах. Йому врешті-решт трапиться кілька таких, що запам'ятали човник з трьома чоловіками. А ще цей Елінг з акуратно зеленою окантовкою. Якщо масштаб так цікаво, то вони прямували до Уеліня Джона Каллема, Можуть додати ті свідки. Перш ніж це трапиться, їм краще опинитися подалі звідси, поближче до темної вежі, попередньо знайшовши якесь безпечне місце для Джона Калема. Наразі безпечним Роландові здавалося місце утричі далі за відстань звідси до Обрію, або приблизно відстань у сто коліс. Він не мав сумніву, що Калем — цей абсолютний незнайомець, Урятував їм життя тим, що так рішуче повівся в потрібний момент. Найменше йому хотілося би, щоб у результаті цей чоловік втратив власне життя. «А вже ж, я зроблю для вас усе, що зможу. Я вже подумав про це і так собі вирішив. Але мушу дещо розпитати у вас зараз. Поки ще є час». Роланд з Едді скинули очима один на одного. Роланд промовив. «Ми дамо відповіді на ті питання, на які зможемо. Тобто, якщо на наш розсуд відповідь не становитиме для тебе небезпеки, Джоне з Істстоунгема?» Джон кивнув. Здавалося, він набирається духу. «Я розумію, що ви не привиди, бо ми всі бачили вас там у крамниці, а тепер я навіть торкнувся вас, поручкавшись. Я бачу, що ви маєте тіні». Показав він пальцем на борт човна, куди ті падали. Справжнє, то справжнє. Отож, моє питання буде таке. Ви нахожі? Нахожі, повторив Едді. Поглянув на Роланда, але нічого не зміг збагнути з виразу його обличчя. Едді знов повернувся до Калема, котрий сидів біля керма, спрямовуючи човник до елінгу. Перепрошую, але я не... «Їх у наших краях багатько з'являється останніми роками», – сказав Джон. «У Вотерфорді, Стоунгемі, Стоунгемі, Ловелі, Свідені, навіть у Бриджтоні і Денмарку». Останнє слово в нього прозвучало «демаку». Сказав і побачив, що вони нічого не второпали. «Нахожі – це люди, котрі просто з'являються ні звідки», – пояснив він. Деколи вони вдягнені у старовинну одіж, так ніби перейшли давнини, так би мовити. А один був голий, як той бубон. Ішов просто посеред траси п'ять. Молодий Енгстром його бачив. Минулого листопада це було. Подеколи вони балакують чужинськими мовами. Один з'явився у хаті в Дона Расхарта у Вотерфорді. Прямо в кухні. Раз і сидить. Донні – пенсіонер. А був професором історії у Вандербільд коледжі. Так він записав того чоловіка. Той щось трохи побелькотав, а потім пішов до пральної кімнати. Донні вирішив, що той думав, наче там ванна, і зайшов туди услід за ним, щоб його повернути. Але чоловік той зник звідти. Там лише одні двері. Йому нікуди було більше вийти. А він взяв і просто зник». Донні програв ту записану ним плівку ледь не кожному в мовному департаменті Вандербільта, і ніхто там не розпізнав, якою воно балакало. Один казав, що то, либо якась роблена мова, щось ніби есперанто. «Ви говорите есперанто, хлопці?» Роланд похитав головою. Едді обережно сказав. «Я чув про цю мову, але не знаю, що воно за...» «А подеколи?» – провадив тихіше Джон. Човен уже заплив у тінь елінгу. Вони поранені. Або скалічені. Не мов зрунтів. Роланд стрепенувся так раптово, так різко, що аж човен загойдався. Якусь мить здавалося, що човен зараз точно перекинеться. Що? Що ти сказав? Повтори ще раз, Джоне, аби я добре розчув. Джон, певно, вирішив, що проблема в незрозумілості його вимови. Бо цього разу Страдницький постарався артикулювати останню фразу якомога чіткіше: Немов з руїн. Ті люди, на вигляд, ніби після атомного удару, з'явилися з радіоактивної зони чи щось таке. Повільні мутанти, промовив Роланд. Гадаю, він каже про повільних мутантів. Тут, у цьому містечку. Едді кивнув згадавши сивих іюнів злада, а ще той гидотний вулик, обліплений монструозними комахами. Джон уже заглушив свого Еверуда, але ще якусь мить всі троє так і сиділи, де були, слухаючи глункий плескіт води об алюмінієві борти човна. — Повільні мутанти! — повторив старий, немов куштуючи ці слова на смак. — А тож, гадаються, назва для них годиться не згірш за будь-яку іншу. Але не тільки вони. З'являлися ще й тварини. І такі пташки, що їх ніхто не бачив раніше в наших краях. Але здебільшого ці нахожі люди непокоять своїми явленнями тутешніх. І потім довго балачки не вщухають. Донні Расарт подзвонив комусь, якомусь своєму знайомому в університеті Дюка. А той подзвонив комусь у їхньому департаменті досліджень паранормальних явищ. Просто дивовижно, що в них у справжньому коледжі є таке відділення. Але виходить, що таке є. І жінка з того департаменту паранормальних явищ сказала, що такі люди називаються «нахожі». А потім, коли вони знову зникають, а вони завжди так роблять, окрім одного хлопця у східному конвеї, котрий там і помер, їх треба називати «відхожі». Та леді сказала, що дехто з учених, що вивчають такі речі, гадаю, їх можна було б назвати і науковцями, хоча й знаю, що багато хто зі мною не погодиться. Вважають, що «нахожі» — це чужинці з інших планет, що їх висаджують тут з їхніх космічних кораблів, а потім знову підбирають назад. Але більшість з них вважають себе мандрівниками крізь час або прибульцями з інших світів, що існують поряд з нашим. «А скільки часу все це триває?» — спитав Едді. «Відколи почали з'являтися нахожі?» «О, років зо два чи три, і ніц не краще, я стає тільки гірше». «Я сам бачив пару таких хлопців, а одного разу і лису жінку, в якої посеред лоба було щось на кшталт закривавленого ока. Але тих я звіддаля бачив. А ви, хлопці, ось тут поряд». Джон нахилився до них над своїми гострими колінами. Його очі, так само сині, як Роландові, сяяли. Вода лунко хлюпала в борти. Едді відчув потужне бажання знову взяти Джона Калема за руку щоб побачити, чи трапиться ще щось. Була ще одна пісня ділана, що звалася «Видіння Джоанни». Не Джоанни видіння потребував наразі Едді, але ім'я було вельми схоже. «Атож», – проказував Джон, – «ви, хлопці, близько, просто поряд, до того ж тілесні. Отже, я допомагатиму вам, чим зумію, бо не відчуваю і найменшого зла у вас обох». Хоча, мушу сказати вам чесно, що ніколи в житті я не бачив такої стрільби. Але все ж таки мені хочеться знати, ви нахожі чи ні. Знову Роланд з Едді скинули очі один на одного. А тоді Роланд промовив. «Так, гадаю так. Чорти мене забирай!» – прошепотів Джон. І то таким благоговійним голосом, що навіть зі своїм посіченим зморшками обличчям – він став схожим на дитину. «На хожі! А звідки ж ви надійшли? Можете мені розказати?» Він поглянув на Едді, сміючись, як сміються люди, коли визнають, що з ними утнули добрий жарт. І додав. «Не з Брукліну ж». «Але я дійсно з Брукліну», – сказав Едді. Єдине, що його Бруклін розташовувався не в цьому світі. Це він уже зрозумів. У «Світі, звідки він прийшов, дитячу книжку про Чарлі Чухчуха написала жінка на ім'я Беріл Еванс. А в цьому її авторкою була якась Клаудія Іннес Бахман. Беріл Еванс звучить реально, а Клаудія Іннес Бахман щось таке фальшиве, як тридоларова банкнота. Хоча Едді дедалі більше вірилося, що справжнє авторство належало таки Бахман. А чому? бо це ім'я було частиною цього світу. «Я так і дійсно з Брукліну, тільки не... ну, не з того самого». Джон Каллем не переставав дивитися на них з тим самим дитячим виразом у широко розплющених очах. «А як щодо тих інших хлопців? Тих, що чекали на вас? Вони теж?» «Ні», – відповів Роланд. «Вони ні». «Давай не зараз про це, Джоне. В нас обмаль часу». Він обережно став на рівні. Вхопився за брус над головою і вискочив з човна, трохи скривившись від болю. За ним вийшов Джон, а останнім Едді. Їм довелося йому допомагати. Пульсація в його правій лиці трохи стишилась, але нога задубіла. Погано гнулася, не слухалася. «Ходімо до тебе», – сказав Роланд. Нам треба знайти одного чоловіка. Якщо буде на те благословення, ти, можливо, зможеш нам в цьому допомогти. Він нам, можливо, зможе допомогти ще у деяких справах», – подумав Едді. І, стиснувши зуби, зашкутельгав у слід за ними на сонячне світло. Едді майнуло в голові, що за десять пігулок аспірину він зараз міг би навіть святого вбити. Заспів. Комала комбо. Начувайся, кому припекло, коли револьвери теревенять, комусь йти на небо, а комусь у пекло. Відспів. Комала комсім. Хліба не спечеш без дріжджів, без води, без солі, борошна і без печі хліба не спечеш зовсім.